ja hieran 12 umei mugatua izan ezten eh? da leku gehiagorik Zeren gure proiektua da aurtzaren etxea deitzen da. Euskaraz eta frantsesese uh, maison d'assistance maternelle. Egitura hoeiek begiak uh, ziren garaian. Estado frantsesak eta legisituak eta egiturak ziren. Baina uh, egitura hoeek 12 umei mugatuak uh, dira, eh. Mm, Esan hasai es, es, beraz guk ga ginen 12 Ume izateko asmoarekin eta lau ahurtzainekin. Baina gero, ukan genuen lekua, erriko txia kemantzikun eta lokala horretan uh, ama bi hume soa txiki, txiki egizan, beraz gainera ahurtzain bat eritu zaigun eta beraz uh, segitu genuen iru ahurtzainekin eta amara amar horrekin eta amara horiek horiek eroso egiten dira lekua berean. Baina gero, asmoa da, asmoa zen, asmoa da, horreindik ere Beste haurtzainan etxeak egitea, gana baita hamar edo hama bi, gillenik bider, bider bi edo iru edo mm -hmm. asmoa hori zen hasienan, asmoa handia edo, baina saiatuko bon, gira, horako e, zerbait egiten ikusiko dugu. Mm -hmm. e, bi mili amairutekona nolakoa nolako izan da, pixkate hil ba, bidea? Bi ba, mili amairuan irailan idik eginen ez, mm -hmm. eta egiten dugu, segitzen dugu eskolako e, ikasturtea segitzen dugu. Eskola, eskoletako erritmoa, zen u, e, abuztuan esten da hiru haste, e, aurzeinak baitituzte berena eta konze edo opogaldiak, eta gero sartzean eskola, eskolako erritmoa segitzen dugu, beraz ireiletik ireilera egiten ditugu kasik e, e, UME-artziak, eta beraz gorain bada irurte, iriki garela eta biziki konten gira, proiektu polita da, eta umeak oso pozik dira, giro oso ona da eta euskararentzat uh, pausu bel geiago da zeren uh, ikastolan uh, ginerarik aspaldi uh, uh, proiektuake noan ikastolasean zin ezarbait egiteko uh, umentzat eta burasuentzat e, ikastolan zin euskara ez uh, eskene egin daki zerbitzu bat euskaraz ikastolasean zin garaia ezgenu lortu baina gero urteak uh, pasatu dira eta uh, Alaik ere mamitu da azkenean uh, duela irurte, eta, um, eta oso posti gaude, de, zeren umeak eta oso ondo daude eta politik topolita da. Izan ere, ba, azken batean, endailean bazen utxune batez, ba, e, zerotik goitiko e, aurrendako Euskarazko zerritzu, alako zerbitzutik etzela? Da, bai. bai, bai Euskaraz, euskaraz ez dago, dago etzagoela kasi ezer. Eta gero sozialki ere burasuek behar handia dute, Iluak, eskolan asiantzien, uh, humeak uh, uste kolekuak behar dituzte. Arzendegiak egin zen eta... Edo... Aterabidea da etxean edukitzea e, aurzain bat, edo aurzain etxea eramatea Edo beste, beste aukerazen e, arzendegi hemen publikoak endaian, baina hor... Uh, Frantxez egiten zen. Eta beraz... Guk uh, egiten duguna aterabidea, eskaintzen duguna aterabideak, eskaintzen duguna aterabideak, eskaintzen dugun, beraz, eskalaz egitea ikastona hasiantzen, sortuta gero egitea immersioa euskaraz egitea, aurtipio hientzat, belari uh, egiten saiaie, beletik ta gero hasten dira itsa egiten ere euskaraz. Eta gero bisten dala bura suen eta aurzaindegi beharra ere betetzen saiela, beraz bakite nun utzi berenumea. Eta repikatzen dut oso giro polita da ta, ta atxegina zeren 3 uh, aurzen dira eta 10 aur gehienik. Bai, eh, prinzibioz, ikastolara gero ora eh, jauz egiteko lehen urratz gisa, aurreko da edo... Bai, bai, bai, hori da, fe, ikastola edo beste eskoletara, idikia da, ez da, ez da bateri, bateri lotua ofizialki ikastolari edo zehaskari, eh, ba, bo, imertxua, euskalako imertxua egiten da, baina ikastolatze parte da, bada elkarte bat e, montatu zena, eta gero urasuak, berenumeak, eramaten entuzte nahi duten eskoletara, eskola da, Edo ikastelara da, edo beste eskola batera. Si, ongirak. Eta... Eta ola, ez egitek zer gara, nuen, ba, nuen zerbait egitek buruan, eta antzi dut hori. Bai, e, ahipatu behar nuen, e, astapenetik e, sustengoa izan duzuela, bai, bai sokoa lan tekitik, ezta? Bai, errikotxetik, hori e, ala mantentzen da. Bai, <coughs> asik ginen beraz ni eta beste hor jone horrein eta hor dena, eta garaian ere hemen bilakoen daian eta aitu, aitu ginen proiektu bat berginora montatu zerbait proiektu konkretua eta, eta aipatuko gunea segatik ez hartzen dikie ba, hartzen dikie bat has beraz proiektuari aipatzen gure inguruan eta beraz jone etorri zen gurigana eta bain bat bikurak inginituen, eta ez geneken txobera egin, eta beraz aukanginen beraz etxe aukera hori Eta bestea, bestea alazua zen, lokala. Eta lokala izan ez, endaian enda ez da bat ere lokalik, eta genera e, behar da lokal egoki bat. Zeren, e, egid, egid, idikidugun auk zain etxe hori, horrek badauka PMI e, or, egitura publikoa eta francesu e, publiko egitura hori nahiko zorrotza dena. Eta kontrolatua kontrolatzen ditunak azainak eta autzendegiak. eta behartzen beraien baimenena eta behartzen lokalak hainbat bat balditza bat zituen umenttzateko kitua, kanpola joiteko aukera, garbia, e, garbitasunaldetik behar diren higiene arazoak mugak eta hori baizuak beraz elkarte bat muntatu genuen. Eta elkarte horrikin, beraz lokala eskatzeko errikoitxean, eta gero diruak ere, diru mobliak eta altzailuak eta erosteko, dirua lortzeko elkarte bat behatzen. Eta beraz errikoitxeak, emantzigun, eta ikusi zuen gure proiektua, eta gero zokoan ere izan ginen, eta zokoak ere uh, biziki ikusi zuen, biziki gustuko azuten proiektua, eta beraz, beraz zokoak ere lagundu gintuen dirua ematen, Eta gero dirua detek ere kafan eh funtsio zeikiturak haf hori zure asko segurtzen duzu etxeak eta e, alokatzeko tamat diru mate dute. Hoeiek ere laguntza emantzi guten laguntza hondia 160 e, e, diru laguntza emantzi Alzailuak erositak gero ematzikute dutik diru laguntza hori. Ongida, Lena aipatuko baldintza zehatz batzoke ba, e, bete behar dituela, bai goitzak, gain zuzen ere, e, bigarren bate idekitzekotan ere, ba hori izanen dira zailtasunak, ez? Gerra da. Ez dakite eskaira hondia jauso e, behar hori ikusten den ere bigarren bate idekitzeko edo Bai, hor garen lekuan beraz sin ez ezta gilago ez lekurik eta beraz Gure ahas moa dena euskala zabaltzea gure inguruan, bada beharra. Eta horrentzat egitura biziki gokia dira, aukzein etxeak e, euskala zabaltzeko. Eta beraz, eipatu duzu mezela, arazondiena da, hendeian ez, ez dela lokalik. E, Amar, humean zat, berda, eun metro karatuko ere mu bat. Berdira logelak, berdira, beraz, erranduta mezela, kanpola dueteko baratze bat. Eh, kanpola dueteko ukerarekin, kanpoan jolasteko orta. Ba, berda Balatzea, Eumetok eh, Erratukoa, eta Berdila eh, Komunak, Berdila bainu, bainu, bainu Gelak, edo Umiak eta Garbitzeko, Berdila Sukaldea Ez da bat ere ere etxe bat genuen eh, etxe bat Begiztatuan lehengo zaretsia hortan Artesainaren etxea edo Eta hori aurkaztu ginen etxea baina didudiz etxeak beste proiektu bat duela ango edo etxe hori zahartua dela, ta botatzekoetan dela. Hmm. Beraz, momentuz gaur egun ari gara atera bidea sikatzen. Eh? Bai lokal aldetik, eta gero berdu gure hamar mila euruko buxeta bat ere. Ogi hmm. da. Hmm. E, beraz, ez dakit, e, e, ba, txikitxoko proiektua sustengatu nahi duenak, edo, bueno, azuekin harremanetan jarri ere, ez dakit nora jo behar duen, txikitxoko ba, ba. ba, ba, Txikitzoko e, atera dugu Facebooker atelatzen gara, ba, e, Esku hogiak erezabaldlduko er, ditugu laster e, baditugu batzuk hemen ja horri bat pres duguna eta gero txikitxoko bada ho e, bilgenda kalean da pisinatik bela jaiz ikastoratik e, pasatu irandatzkootik pasatu, eta gero irandatzeko polikiloaldegiotik pasatutak gero handik puntaan lehengo lehengo autzenegia da or, bazen, lehen bazen autzenegi bat eta herreko txikoa eta autzengi hori joan zen, beraz dongo sininera egiteko Absenegi ere biduna Eta gu gartu dugu leku hori, beraz batzuk ezagutzen dute eta besteak ez ezpaute ezagutzen. Bilgerana kalean da 72 zenbakian. Eta beraz, uh, etortsal dira leku horretara edo gaur ere badago lekua hemen. E, bure, uh, gure gurekin egoteko, gurekin egiteko Hori hmm. da. Emaila edo telefono bat ere baduzue? Bai, bai, badaukatu. Badaukagu bai. Betorrek hori gabe zaira ez da ezta baina mam txikitxoko da maila. Mamçikichuko dan lotua, abildua gemair.com bai eta gero zenbakia 06 16 54 19 29 Ba bai aurriza. Eh, milesker, eh. Bai, bai zi, bai, ondo basak. multimik duran jaron jaron duran jaron oh artuga de arumbilla catuta zui da da da day la preto do da mighty alemba Ez dizu dara inoiz gezurrik kaxanetan, Zaudez igur, ez zin izango zaitu dalaz du inoiz, Aitortzen dut, izan zarela iner bizitzaren honena.